Mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganiro, karibu katika ukurasa wa tarifa ya habari, ila tutangulaze Samhani kwa mdaoto amba umepotea. Karibu sasa katika tarifa hii ya habari ambayo tunaanza kwa mautasari wake. Upotevu wakipesa unaonekana katika mashirika haswa regidez unaunatel ni kwa sababu ya usimamizi mbaya wa wale wanahusika na miundo yake asema raisi katika kipindi kwa uma ilikuwa jana jumatano. Ama... Katika kipindi hicho raisi aliwatia moyo wafungwa wanofanya mwaka mzima wakipata msamaha wa harisi kama wengine wenye na ambao kwamba wataachiwa huru. Usimamizi wa jiji Kirundo umeanza kuadhibu wauzaji wa jumla na wauzaji wa rejeje wa, wa bidada brarudi ambao kuna kisi viwango vya bei vipindi hivi vya sikukuu za mwisho wa mwaka. Mingi zaidi ni katika ukurasa wa tarifa ya habari ni ite omerinduwayo. Serafin Hakizimana na tunganisha kimitambo. Karibu. Isanganiro. Habari kamili. Upotevu wakifeda unaonekana katika mashirika Haswa Rijidezo na Onatel ni kwa sababu ya usimamizi mbaya wa wale wanahusika na miundo yake pamoja na wafanya kazi nitamko la Evariste Ndaheshimye rais wa jamhuri jana jumatano katika kipindi kwa umma kwa maoni yake kunatakiwa suluhisho la kudumu kama vile kufutwa kazi kwa wafanya wote kuanzia ngazi za chini hadi ngazi za juu kutoka kwa utaratibu hadi kwa usimamizi mkuu alisema ili kukabidhi usimamizi wa kampuni hizo Kwa wengine wa, kwa utenda jibora Tumsikilize Anatafsiriwa na Romwald Nio Yabivuze Tunamaliza siku nyingi tukila umu lejide zona onatelo. Nili kuwa wote kutoka kwa mfanya kazi wakawaida hadi kwa viongozi wakuu wanaiba maria uma. Kwa nini? Laia waliwekeza katika shirika hilo ilikuwa rahisishia. Walikabizi lejidezo maji na umeme na kuyagiza kufanya kazi kwa masalahi ya wote, lakini pia kipato kinacho ingia kituwewe na serikali kunganishia huduma ya maji wengine. Walichukua umeme na maji na kuyafanya miliki yao. Wafanya kazi walijidezo wanaweka wapi pesa wanazo ingiza. Kuanzia kwa mkulugenzi hadi kwa topasi, ndio watumiaji wa pesa hizo. Niliwambia kuwa tunakuenda kuwapokunya maji na umeme. Huduma hiyo, tuitafutie shirika jingine, kisha waondoke nyumbani, kwa maana wameshinwa. Baada ya kauli hii, vijama vinaweza kuja kularamika. Vijama hivyo, nitaanza kufiuliza palipo kwa pesa zetu, pesa zaraiya. Mimi ni mutetezi wa raia. Vyama hivyo vitaulizwa endapo vinausisho na ubathirifu wa pesa hizo. Shirika onatela. Ukilikabizi mkulugenzi wake, mkulugenzi wa fedha na yule wa biashara watayengi hasara. Tumewapa mari zetu na kuwaagiza koze shuulikia ili zilete faida raia. Kama wameshindwa, tunachukua mari zetu na kutafuta wengine halafu na waondoke. Lipi suruhisho gingine. Nimari ili oletu na Serikali maana raia wa Burundi, uwalichukua semu ya hafutu hazine yao na kunua vifaa vyote vya Unatele na kupokeza warundi kwa ajili ya kuratibu uendeshaji wa raia hawakupata chochote inamaanisha kuwa kundi lile la watumishi wa Unatele lilituiba mashirika hayo ya serikali yanatuingiza hasara kwa misingi kwamba vyama vitadai hivi vyama ndivyo vitachukua fasi ya kwanza kuagizwa kueleza walikoweka pesa zetu nina uhakika kuwa haitarudi tena ni lazima masuala hanchi yarekebishwe Daima katika kipindi hicho, Raisi aliwatia moyo wafungwa wanaofanya muaka mzima wakipata msamaha wa Raisi kama wengine wenye hakia kwa chua huru watatende wa haki. Raisi anajulisha pia kuwa kuna kunaandaliwa utendaji kazi wa sharia andalizi la kazi za maendeleo badala ya kifungo huyu huyu tena ni rais wa jamhuri anatafsiriwa na Romwald nio ya vifuza Wafungwa wajipe moyo swala lao limo mbioni kutafutiwa ufumbuzi. Kuna wengine wenye matatizo ambao wangetakia kuachua huru lakini bado ndiyo mana tumetanguliza sensa yao na tumeimariza. Tunatambua kila mtu ali hukumua kwa nini nyaka mingapi alie pata musamaha, na alie tumikia mda wakifungo kuna wale pata msamaha wakathurumiwa na kusaria gerezane kutokana na watu waleo upokea rushwa na kuachiwa mwingine kwa jina lake. Udanganyifu huo tumeufahamu. Kwa hiyo tumetanguliza sensa iliyowekwa katika kompyuta kuzitokea dosari. Majina yatotolewa ya katika kompyuta. Tutayapeleka kuyabandika majina yao ili isilete matatizo tena. Sensa hiyo ilimalizika wiki jana ndio maana haijatekelezwa lakini ninajua kuwa wanaifanyia kazi kwa ajili ya kupata data za kuweka katika kompyuta majina yatolewe. Ni dhahiri kuwa waleo pewa msamaha hivi haitasumbuana maana itakuwa wazi kisha watoke jela ama kuhusu wanaokula tu wakiwa kizuizini sheria tayari imeandaliwa hata katika sheria ya kanuni ya adhabu kumetengwa kazi za maendeleo kwa nini haijatekelezwa ninajua kwamba wizara inashauriikia utekelezaji wake maana huwezo kufanya makosa kisha ulishwe bure na nchi hayo tunakwenda kuyatekeleza nam ni na wafungwa hamsina umoja waachi huru katika gereza kula rumonge marufu murembwe alhamisi hamisi asobuhi. Ni bada ya ukaguzuli ofanyo wa gereza ni humo jiana jumatano na ofisi ya muende shamashitaka wa rumonge katika sera ya kuondoa msuangamano wa magereza kama anavyeleza muende shamashitaka wa jamuhuri huko rumonge wafungwa walionufa walionufaika onufa, ni wale waliokatiwa kesi za kuachiliwa kwa muda na court wale ambao walikuwa wametumia muda mrefu gerezani bila kutokea na hata bila faili na wale ambao walishitakiwa kwa makosa madogo ya na ambayo ambao faili zao zime zinaweza kuendelea katika hali ya bure kulingana na muendesha mashitaka wa uma huko rumonge ambaye anafahamisha kuwa ukaguzi huu unaendelea leo leo katika gereza la kituo cha polisi mkoa Rumonge Korti ya wilaya ya bubanza ilimuhukumu kifungo cha maisha jela mtu mmoja kutoka kijiji Rugenge. Katika mkua wampanda mkua ni bubanza ambaye alimua mkewe wiki moja iliopita. Katika kesi kali iliosikilizwa jana jumatano, Evariste Mboni Hanguye analazimika pia kulipa faini ya milioni kumi pesa za burundi kwa waharibifu liojitokeza. Anapaso pia kuachia mali yake yote kwa familia ambazo zime wakaribisha watoto awili wa wanandoa hawa kuhuduma. Ni habari ya Space Caritas Kabanyana, Inasomwa na Mweiza Misako. Mahakama kuu ya Mkoa wa Bubanza ilimkataa Jumatano cha maisha jela mkazi wa Kiditi cha Tarafani Mpanda katikam kwa ambaye alimalizia maisha mke wake usiku wa Jumatano kwa Alhamisi wikijana Mahakama hiyo iliamuru pia kuwa buwana Everest mboni hanguye kulipa fidia ya milioni kumi sarafu za burundi itakaupewa familia mke wake ambayo inawalea watoto wake wawili. La sivyo buwana huyo atapewa athabu pia ya kifungo chamiaka hamsini na kulipa fidia hiyo na asilimia nne ya fidia hiyo itaweko katika hazina asirikali. Malizaki buwana Everest mboni hanguye zimekabidhiwa familia ya mke wake ambayo inawalea watoto wa wili wameachwa na mama huyo ambaye alimaliziwwa maisha katika kesi ya mafumani ya Jumatatu rukundo Alexi naibu mwendeshaji mashtaka mkuu mkuu Abu Banza alimtuhumu bwana mboni hanguye kumalizia maisha mkeo kwa utashi usharati na kuwa na kimada katika kesi hiyo mtuhumiwa alikiri kosa hilo alituhumiwa pia kutumstamini mkewe na zaidi akamalizia maisha. Familia marehemu kwa usaidizi wanayibu mwendesha mashitaka wa mkua bubanza ilikuwa iliomba fidia ya milioni miambili sarafu za burundi. Na mkaka ukura sa usalama mtu moja fariki huku wengine watatu wakijaruhiwa kwa kuangukia kwenye mtego wakikosi cha watu ambawa wajajulikana. Habari zinazotolewa na msemaaji wa wizara inayohusika na usalama zinajuza Kwa mawaji hayo ya lifanyika kijijini buhoro tarafa ya mgongo manga mkwani Bujumbura muendo wasane kasorobo usiku. Watu hao walikua wakitokea mkwani Mwaro kuenda Bujumbura. Majeruhi walipele kwa katika hospitali agenda kima dibabu. Pierre Nguri Kiemtse wa ya wizara husika na usalama anajulisha kuwa upe, upelelezi ushaanza ili wahalifu wajulikane. Habari zinazotufikia tufikia kwa sasa ni kwamba watuawili miongoni mawatatu wanaukisiwa kufanya mtego huo wamekamatuwa subuja ala amisii. Walikamatuwa wakiwa na sila hambiri mfukuwa plastiki ambao na jia dawa pamoja na gurudumu dogo la mafuta ya kuendesha gari. Katika jeshi la polisi wanakiri kuendeleza utafiti ilikuwa nasa wote wanaukisiwa kuendesha kisahicho kiovu. Wakazi wa kata Mirango ya Kwanza mtaani Kamenge mjini Bujumbura wanalalamikia ukosefu wa maji kuna takriban miezi sita. Mmoja aliyozungumza na kituo hiki cha matangazo anaeleza kuhofia magonjwa ya ukosefu wa usafi. Usimamizi wa jiji Kirundo umeanza kadibu wa uzaji wa, wa na wauzaji wa reja reja wa za Brarudi. Ambao, unakisi viwango vya bei vipindi hivi vya siku kuuza mwisho wa muaka. Duka la jumla lilitozwa faini ya laki moja kwa kuuza pesa saidi ya bei ya serikali yani 1024 kreti moja badala ya 1908 kreti, uh, kreti moja kreti moja. Kreti moja ya Bia Primus imeuzwa kwa beii ya 1018 kuliko 101615 kreti moja inayojulikana. Kando na hayo muuzaji wa reja reja pia ametozwa faini ya 150,000 pesa za Burundi za kwa kuuza chupa moja la Amstel bia kwa bei ya 2,200 huko chupa moja la Primus alitoa kwa bei ya 1,700. Usimamizi umepanga kufanya mkutano mahala hapo ili kuwaweka wafanyabiashara katika mpangilio. Wanafunzi ambaosi wenyikabila ya batwa wanaosoma katika shule ya upili ya Hope huko nyangungu jimbo la mtaho katika mkowa gitega. Wanasema kujivunia ushirika wanafunzwa batwa licha ya upendileo fulani waliokuwa nao. Wanafunzi hawa wanathibitisha kuwa hawa wenyikabila ya batwa honyecha mnyeo mizuri, mizuri na roho za kindugu katia wanafunzi wenzao. Undugu, undugu wao unatumiwa na zia, uh, unaonekana katika ziara za kifamilia wakati wa safari kama inavyoonyeshwa na baadhi ya wanafunzi hao. Na ili kutamatisha tarifa hii ya habari mpenzo mzikilizaji kaya 1107 zimepokea mbuzi um, ili kuwa mfano katika ukuzaji wa eneo hilo familia hizi zote ni kutoka uh, mi, kwenye milima m, kwenye vijiji viine vya wilaya ya Gihoga vijiji ambazo vimerengwa ni vile vinavyoongoza katika majaribio ya maendeleo ya familia uh, kupitia nguvu zao kama mali ya familia msimamizi ali Salim kwamba usambazaji wa mbuzi hawa Jumatano hii unakuja kuandamana na familia hizi zilizo zilizochaguliwa kama vielelezo katika jamii. Naam, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Asante kwa kuwa nasi. Tumshukuru sana fundi mitambo Omer Ndoyosi na la Bye.